Подумки я й далі обіймав Ельзу. Тепло її маленького тільця було сильніше за все на світі. Поступово воно витісняло навіть розпач, сором і усвідомлення помилки, якої я припустився вона жива. Я покліпав, виринаючись зі спогадів вона жива. Це надавало мені сил, і немов увиразнювало довколишній світ, додавало сенсу. Ванлик мовчала. Очевидно, давали мені час передумати. Її вицвілі очі були такі ж непроникні, як маска, в якій вона сиділа раніше. «І що буде?» – нарешті запитав я. «Коли?» «Коли я розповім?» «Ідеш додому, до доньки». «І все?» «І все. Нам потрібен тільки арсенал. Ти добре його сховав, треба віддати належне». Ми перевернули весь табір до собачої матері. «Просто піду. Думаєш, я брешу?» «А як же ваші слова щодо моїх ребер?» «Щодо чого?» Було видно, що вона й справді не зрозуміла. «До ранку я встигну, а потім з ним у будь-якому разі все. Так ви сказали, тому лікареві. До речі, котра година?» «Ти думаєш, ми збираємося тебе вбити?» Її подив видався щирим, або вона добре грала. «А вас є інше трактування фрази, потім з ним у будь-якому разі все?» Вона поблажливо всміхнулася. «Наприклад, у будь-якому разі закінчу його допитувати. «Їлле, що у тебе в голові?» «Те, що немає причин закінчувати допит у будь-якому разі. Особливо, якщо офіційно на мені обвинувачення в убивстві». «І які мають бути причини, щоб вбити арештованого? Ти усвідомлюєш, що це злочин?» Вандлик говорила переконливо. «Вагомо. Наче вона була доросла, а я хлопчисько, що набуває життєвого досвіду з фільмів, які зняли за коміксами. Не знаю, що мене стримало?» «Можливо, спогад про високого хлопця у футболці Паті Одай» який лежав у цій самій кімнаті і зменшувався, наче пробитий надувний матрац, поки його одяг танув, ніби намальований. Або про величезного як слонення Каракурта, що складався з переплетених тіл Розелін Ділан, убитої півстоліття тому. Вони ж і були, наче з коміксів, понурих, кривавих коміксів з позначкою 18+. І водночас існували... Насправді, «Я не знаю, Ніколь», – відповів я, вирішивши, що пора вже згадати, що ми на ти. «Мабуть, причини вбити мають бути такі ж вагомі, як ті, через які ти зрадила півсотні людей, з якими їла в одній їдальні, і втекла, укравши їхню останню надію на порятунок. О, ледь не забув. Ти ж кинула на розтерзання химер найкращу подругу». «Ні». На щоках вандлик проступили яскраві червоні плями. Це вона вмовила мене тікати. Мені б зроду такого не запропонували. Я навіть не мала потрібного рівня доступу. Їм потрібен був біолог. А Розалін загинула. І вони запропонували Ірмі. Те, що полетіла не вона, а я, вони зрозуміли, коли я була вже на борту. Що ти таке кажеш? Ірма знала, що на артилеристовій гансі карантинний відсік розрахований на одного пацієнта. Одного. Отже, вони ніколи б не забрали із зараженої планети більше. Ірма вирішила, що жити повинна я. І я сторопів. І навіть не так від того, що почув, як від інтонації ванлик. Це звучало як правда, як найсвітіша в її житті правда. Стривайно. «Ірма була в лазареті, навіщо артилеристові зв'язуватися з людиною, яка помирає?» «Це хто помирає?» – не зрозуміла Ванлий. «Ірма?» «У неї ж був рак, четверта стадія». «В Ірми? А в кого?» «Та не було в неї ніякого раку». Я бачив знімки, і вона сама розповідала. Почалися головні білі блювота, її запхали в санчастину – «Я згадував її розповідь там, на об'єкті 2.0. Наділи лікарняну піжаму. Срано!» – раптом поправила Вандлик. «Що? Вона мала незворушний вигляд. В оригіналі срано!» – Вандлик підвела очі, немов згадуючи. «Через три місяці після прильоту прийшли головний біль, блювота та інше лайно». Мене запхали в санчастину, наділи цю срану лікарняну піжаму, типу «Готовий до зустрічі з поталого анатомом». Бла-бла-бла. Далі не пам'ятаю. Наше з нею улюблене кіно. В якому сенсі? У прямому. Це цитата з фільму. А Ірма в санчастині її дня не провела. В очах Хванлик промайнула насмішка. ні я труснув головою, наче сподіваючись, що це допоможе не дати реальності розпастися на частини. «Ти плутаєш!» – вона казала не про фільм, а про те, що реально відбувалося. Ірма лежала в санчастині, чула стрілянину. «Усе правильно!» – Ванлик перебила. «Тільки не Ірма, а героїня фільму. Називається «П'ята стадія». Одна дівчина прилітає на Марс із чоловіком і маленькою донькою і дізнається, що в неї рак». Летіти на землю не має жодного сенсу, переліт її тільки доб'є. Починається страждання, увесь оцей набір із заперечення, торгування, гніву і чого там іще. Вандлик мала геть безтурботний вигляд, наче ми сиділи з нею в будь-якій кав'ярні і цмулили лимонад. Аж ось у марсіанській в'язниці спалахує бунт. ув'язнені прориваються в підземне містечко, захоплюють його. Наша героїня в цей час геть безпомічна. Та в якийсь момент розуміє, що смертельна хвороба – це її сила й інших способів урятувати сім'ю немає. Бере повний наплічних шахтної вибухівки і йде до бандитів. Перш ніж улаштувати їм братську могилу, вона записує послання своїй маленькій донці, яку більше ніколи не побачить. Воно починалося словами «Раз ти це слухаєш, значить ви з татом урятувалися». «Повернулися на землю і тобі вже вісімнадцять». «І ближче до кінця там саме йдеться про срану піжаму і стрілянину. І ми з Ірмою завжди ридали в цьому місці. Разів сто дивилися». Я сидів геть спантиличений. Ніколи б не повірив в Англи. Але вона слово в слово процитувала те, що розповідала Ірма. «Бреше!» – стогонило в моїй голові. «Це не може бути правдою. Не повинно бути правдою. Я не хочу, щоб це була правда». «Навіщо, навіщо вона придумала цілу історію?» «Ірма? Не знаю, Гілелю. Вона дуже змінилася. Від тієї Ірми, яку я знала з першого прильоту, нічого не залишилося». «Стій, стій, стій!» Одна думка промайнула в моїй голові, і я вчепився за неї обома руками. «Якщо на кораблі одне місце в карантині Ірма вирішує, хто з вас житиме, то чому не летить сама?» Скажеш, любила тебе більше за життя? Нейтана, сумно відповіла Ванли, Не захотіла би з нього жити. Нейтана, Гога? У них був роман, ну все ж таки два роки перельоту. Вона не розповідала. Ми помилилися з точкою виходу, а потім Нейтан став першим, хто перетворився. Спочатку пропав кудись, ми знайшли Кокон, а за три дні Гог повернувся вночі. Увірвався в солдатський кубрик і накинувся на людей, які спали, устиг убити чотирьох, аж нарешті хтось прострелив йому голову. А ще через два дні з медсанчастини, де лежали трупи, вирвалися ті четверо, що загинули в сутичці з Гогом. Ну і таке інше. А артилерист Ганс мовчав, земля не відповідала, і тоді Розалін придумала всю цю історію з мутагеном. Чому придумала? Бо не було ніякого мутагену. Розалін сподівалася змусити їх надіслати шлюбки і загинула. Та й таке. «Стривай, стривай! Мутаген був!» Узбуджені фантазії керівника місії, який перебував на артилеристові. А Ірма просто налила в той термос кави. Кавої відходи з автомата розведені водою до стану загадкової темної гущі – вона знала, що ніхто не відкриватиме його, аж поки ми не повернемося на землю. У мене до нудоти паморочилося в голові від того, що кожне її слово перевертало все з ніг на голову. Не розумію, я намагався все ж якось осмислити, але не виходило. Мутаген є, і він діє. Лет не згадав жінців, але вчасно прикусив язика. «Діє!» – Вандлика ж гаутнула. «Це Ірма тобі розказала!» Нащо їй тоді було тягнути мене на дослідницьку станцію по кавову гущу?